نحمده ونصعبه ونستاطره ونؤمن به ونتركب عليه ونعجب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعجب الله فلا مذل له ومن ينذج فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله أما بعد فعرض لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 اوریدونکو کو د باری تعالی یو علمشان کتاب قران مقدس د عالم د بار راګل د حقائق داوی د هدایت او د راهنمایي د بار هر زمانہ کې الله پاک اسم رحم د علیہ السلام راجیل نا ویل مخفل اسماني کتاب ور کړو بعض انبياله هم صراط والسلام تا بعض کپاتشه دهغه په هغه کتاب چې داغي زماري دستور عمل او داري د زندګي د جوان د تیراولو دا پارا اللہ یو قانونی یو زابیتہ ی حیات دا زندگئی مخ کی عمتنو تا پا زیرا دا انبیار مسلام رانگلو اخر کې جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانے سلسلت بغمبرانو ختم کلا نور اسمانی کتاب پا زیرا دا قرآن مانی شو ندې عالم د پاره الله پاک قران مقدس د هدایت د پاره راولې کتاب اساسو دستور العمل و پل زندگی و جنب دا دا روی. او اساسو په قانوني پر ژوندګي او ژوند مدې د لاندې رویه او داوی د پاره الله پاک یو علما پیدا کړ حق پرس علما هر زمانہ کې داسې علما راغلي موجوده زمانه کې هم داسې علما شته چې قرآن کریم درسونه کوي او د علما او فرزهم دادا چې د الله کتاب دالا مخلوق تا په صحیح معنو هر او رس نبي عليه الصلاه والسلام ده الله ولي امراد د ظلم او ان اطل القران مات دا حکم شوه دي چته وایه قران کریم هميشه د پاره اطل ما اوحي اليك من الكتاب لالا يعني اور سوال پڙاو هر کتاب چې الله تعالی لګلې پیغمبر اسلام او سلام ته وي مراد ته نه امت چې تاسوم داسي قران کری دا او رسول زه په دې کې د پیغمبر اسلام او سلام فرایز منصب یې بیان کړي سلو یا پینځ او بعص فيه رسولا منه يدل عليه برایم علیہ السلام کی درخواست کڑو زادہ باری زاراتا کہ اللہ پدی خار کی پدی خان کعبہ پدی مکم مکرمہ کی داسی ہو بندہ پیدا که چستا کتاب پاگی ماندی عغیت تیلاوت کئی داگی تعریم کئی داگی تسخیہ کئی داگی پاکوالے کئی کم آگا احادیث پاک چستا دی اگر اسي لقد من الله على المؤمنين اصبع سفيه برسولا دا الله احسان دا دا فرائز جدا دی دا الله له مهربانی دی مومنان او باندې پیغمبر رولیو دا غ فرائض داد نه تاخد غ فرائض دي خمرت نه امت او علماء کی تاسو دې بیان کوی لیکن چا جو zimwari واغ سره چا جو نه අවශ්‍ය سو کتے ہو سو دینکتے حدیث سپاک د سی یو شکو علن ناس زمانا قریب دا چرابشی پخل کو یہ وقت لا یبقا من الاسلام الا اسم سپاک بنشی دا اسلام مگر دارینم بہینم زم مسلمانی بو اسلام دیو وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رسمه صرف دا قرآنِ کریم باغا حروب پا فادشی و اغبوه لے کی او دن نبقیر عمل بنائی جمعتون و بداغی عبادی مساجق و هم عامر دن تو ای خراب مننن ہو جا سونا ترقہ و بگره جمعتون آوازواله دوڑ اور اجی مانوی ظاہری ابادی و ابا ہے وہ من الودا یہ ناق سنت طریقہ او بغید پیغمبر نہیں کہ وہ علماء دہی شر من تحت عدم السماء بدرین خلق وئی نسمان دلان دے. او داغین وفیتنا و فساد پر دکی دا د قیامت دا علامات یو علامات یو علامو ظهور د فتنو د دا فسادات او داسه سیلاب روان دے لارشی دا دا دی پدی ملکونو باندې یو هازه مجملنا ہم لازم مل کو پدیا بار شړې لار او د دنیا ته دخل کوکوري الحمدللہ زمک ملک پاکستان یقینا چې سړی د هاله په تالې کې چې بهار راځي سړی ما ته تکلیف مصیبت نه راغله چې کل راښنه ده په تو یالګا اکه ما ژوندې کې وخت کې دا چې واه الحمدللہ زنگ دے ملک اسے قدرے اسے آزادی خوشتہ کھڑی قرآن خسرے بیانوالی چیگہ کہ ہم ریس سلامت سلام ارشاد مبارک دیں قیامت دا علامات اونا یو علامات دا ہون. ان الله لا ينتزع من عباده يغني الله پاک ذخل مخلوقنا ذا علم نو باسي ولكن ينتزع بقبض العلماء يعلم اخذ بي يعلم سرواني ما كده نكتا سوبري تشمرا علماء لېلې ګوزګان لې نو اوډیاو لې ته حڅې وی هغه راست راځي د صحت میګو خطه نو هغه ودا سیو پادکی باخص خوشحال شو دوی ځاسه پادشي ورنه الله پاک هغه خپل د دین حفاظت کوي اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ سو وقتا بوری دین حفاظت کی کلش اللہ پاک اوغعی یہ دا فتنی فسادات پر دے دائی اکم امارات کے اغا امارات چوات ہوئی اغا بشروعی شو اغا امارات, امارات داو روان منگو تاسوینو پاقبل لیکن اللہ پاک دا خلد دین زمواری جو داغا سلس و وقت پوروی جو کہا اللہوی ما قرآن نادل کرنیو زیح حفاظت تونگنیو اگر دولئے کی تفسیر معارف قرآن ام لیکل ہر مشیر زمانہ کیا راکتا اگر بداسی و قائمولا وکال کی او ذنب ناکر دو باہری هر مكتبه فکر براته او په هغه علم مباحثه کې او هر چا وایو دا خپل د بیان کو خلک باور نه کوي او انګريز به راځل او بناست هغه څنګه خپل بیان تکلار علمي و حصا ختم فلو قالك الاركوس نغا او كارقوم شداه سنوسكيد التوراته دا سلكم بدل الله هو اي چما دخل كتاب حفاظت مخبل زموارا غسل څنګه استه او د نور وړاندې کله نور کوم یو راځي بدل شي او محرقه وسته دې انجیلوم داسې دي که په حال ما دې پاتې نه کړي او صرف زمو په ایمان شته امنت بالله او ملائکتی او کتبې ته څومره د الله کتابونه دي او الله پیغمبرانو باندې لیکلې وو په دغه ایمان نشاداره لري دنیا دا. قرآن کریم پراتلو سره غو مقصد لاړ عمل با او چې کم موجوده وخی دیر او پس این مولوکی نیلی پا دیر این اقیم ما پا کسی بدلو او اغصر نسخه امیدان سر سپانه مانه اولی کلی کلی او درست درمه ازا توراد نسخه او اغصره او اغصره او مدرسه ترارم جاگی دا یهود آبادو او نسخه او کولا از اکو دیر خوشنویسو ما، خوشخط اومن نه هر یو سڑا غیه و دا مالا راک شر دا مالا راک شرد، صدا صخیر سخت دے خوشخط خط دے دعوی مین خر سکرد، بخشل دا رگ نینجید، او خطرد قرآن کریم، مررسیل اچرالا پو ملی مادا قتل اچرد اللہ حبازه، تخبر دین سرد، تخبر کتاب ناغه شه طالبانو کته ناګر کته ښه تحریک دا ودازه بدلله په دازه کوم نقصان نه کوي دا کوم نه دی دا کې راو ما چې خدا او سمح لاسه داس نه اسنه رب دره باکی یا د مالک لیکله دا وای نه شې د دا غي د وسره او ما سوچ په جوه قرآن کریم دا غي زموالي د الحفاظت اللهم صل على محمد 하رس علمي شو د حاضر نشيد بادشاہ په دربار مې ومره هم اسلام را وړه د مرشيد بادشاہ چې زوړې دې څنګه پروستنه نه مې اچو د تاسنګي ما په هغه د پښتن په نه حفاظت الله دخپل دې او د کتاب دې اغه اشخاص خلق پیدا کړي دغه نور به الله پیدا کړي دا کوم چې څنګه بشرانګړه د خخ علما لاره د قران کریم د په واله والا کلم یو د تعصب خبره چې تعصب کې که <سلحة> قرآن سره څنګه څنګه قرآن کوید نو اخر زمانہ نو اخر تر دی وخت په ور داسر شرنه دی پېلا دا هغه څنګه قرآن باندې فه بل شاء الله داخل دا دین غټیار ان الله لا ينتزع من العباد يقين الله پاک نه خل د خپل مخلوق نه لیکن علماء ختم کیجئو اعلم پر قبل ما لختم یا خلق رؤات و رؤوسا جوحان انقاتل او مشارعان یا جوتور جاہلانی او ناکول قرآن شال نور دی الحامدو شال نور دی سورت اخلاص اصحر جی سورت اخلاص ویده نا ازبو مزیلو بخنه ناغل ازور اخلاص نور دی اغه لکه سوره قل هو الله احد ما د کوم غوږموس کو پیځو هغه لیکل له داسه او اوسن زما عزت مونږ وريدونکو چې الله پاک د خپل کتاب د بیان دغې د کودنی دغې د تعالیماتو د پاره او دیر کم او دیر لکھا جو الحمدللہ موری سے جا اللہ عمر کی برکت باچھے جدا دا دیو دمکانی باڑا صف مشکل حالات کدوم قرآن ہوئی نیدی بلکانی اللہ دیس نمان گدا سے دا دسرا حشر نشر جو لازم ہے کہ ہم فرض مانیں ہوں کہ زمانہ حق پر سلیمان اللہ درس لا یعنی فیراد কাবুল شپ بیان کرو اللہ شافور قران نہ تسخ طالبان برا ولا دین اللہ طالبان کے داخل نمازت من تسکی داقیده د عمل د شریف قران دی هغه قران په سینې کې نه اید سړي څه تسکیه باندې څه فقه والے باندې چې الله قران دې په وراله غل چې ساسو تسکیه د ظاهره غباتین ته جوړو الله احسان کړل مؤمنانو باندې کړل لقد منذ الله عليم الله سي پیغام پر راولګو او امیان کې راوړي دا یو عالم دی ونه لكل دغه رساله لمعامه چې الله پاک د په دې عربو کې او په دې امیانو په دې انپړو کې کوم لیکه خبر را دي نه هیله ته داخوله شي کوم انپړ داغه ذهن خالي دا یی کی خبر زر اثر کئ لکه معشوم داغه تاسو تعلیم ورکئ زه خالي زه شه نو چې کوم خبره په ابتدا کې اغه ذهن ته کوزول ولا اقطبئ شهره زم ما په دغه والی خبر زم ما اوسو یاد راول نه دا خالي ذهن عرب خالي ذهن او الله پاک به امر راولئ ګا وغجو صخبی اولا روب علی مالیت عرم صخبی عرم صخبی عرز مذاکو جانبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزعو به آخری یقیناً ذات دباری تعالی پرتکیب اقبل کتابا نگیر قومونم او سردلان دې را پریباش ډېر قوم ويذعوه به اخرين صحابه کرام شان وګورې غيته سره نظر وکي سوچو نه الله پاک په قران څنګه پروت دي ذ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کی. صحابه کرام چې مناسو आले صفوا له تالیبان در پیغمه علی السلام مسجدی نبوی که غدا بدا تقریبا نیو لس من زنس پوٹا مورا باالا ایچی باغو بسیدن تالیبان نو قرآن بیزدکو کنی دشپی بی قرآن ایزدکو دوردی بی فرصان شاہ سطوار و یایدین دید اند لکتن نهار سبحان تغییل رزک وزگار نئی نو قرآن دشپی او خایا د خپل نورو مشال ډېرې له صحابه کرام شان قسم قرآن بیان کړل یا کوم احادیث پاکتي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دالی منقبته بیان لاله قد رزی الله عن المؤمنین یا رضی الله عنهم ورضوان حسې الله راضیه دې جاته پسیپ کی ریدلی کرنے او باکر صدیق رضی اللہ عنہو تا جبریل السلام تراغی نبیر السلام تا یہ زمان سلام ورد ہویا چتہ زمان رازی کا نئی رازی عمال چی استاہ سن قربان کرد آگئے اللہ چتہ زمان رازی نزستان سلامونا اللہ باک بیادا سے رہی مازیت مندو، الحمدللہ، مران کریم وعیل بکار صحیح نیت و سرم بکار دی ورحانا، العمال من نیاتی، دارم دار دار دار اعمال جو سمر دینا، اغنبا نیت مانی، اخلاص بکار دی، اخلاص، شفا کم عمل کیونو خود پاک، اغا عمد داغ قبل اخلاس نا نئی الحمدللہ مولیسی بچپر صاحبی و سجنو نال دیم اغا بیان دا ایو کال دغج و مات کی درس و ضم راقل اختتام نو زمو درخواست دي تاسو ټول دا چې څوک اوریدل نه دي او کار نه علی نه دي الا فبلغ الشاهد الغائب نه یې رسال سلام کی حجۃ الوداع کی کوم خطبه ویله نه کی پیغمبر اسلام صحابه کرام ته وی او جاو میں اللهم مشهد علیه الله ته گواشه باندې باندې چه کم ازی موادی تا ماه تا راکڑی و اغمادی تا اصبارا او بیا پیغمبر ایسلام و ای خبر دار کم چې حاضر دن دار غائبین ترا بیان پورا صدی تا سو روم داسه ملگیری دا دس دا قرآن پیدا ده لابت خیر واشید عاقیده پا قرآن معنی صحیح کی عمل په قرآن صحیح کی اخلاف پا قرآن صحیح کی گی، معملات پا قرآن صحیح کی گی، لیکن جميع دیدارے، جمیع العلمی فیم قرآن، لیکن تخاصل عن افحام الرجائی، تول عروم پا قرآن کی گی، فاهم پا زمان که دوبران که چاگا ہو رسی گی، عاقیده دا قرآن کریم، یا چا عاقیده چاگا اندائی گن، ابو جال لیکن چې عقیده یې و او د شرک د کفر و او د لات د عزاوہ د څومره اعمال هغه لیکن الله قبول نه کړ جا کلمه د توحید ذړه کې نه و وحدانیت د ذات د بار تعالی پیغمبر احسان سلام رسالت نه و دا کم نه دراړ او عزبا او شیبا مغیر او هغه لوی خل ميه بین خلق دا لوی خل کو لیکن هغه بدر کې الله سم دا واسی جہان ہم کو د پیغمبر په خلاف څه رغو ده معاهده برابرۍ کی, کی په قران عمل برابرۍ کی په سنت د پیغمبر معاملات چې غدند د قران او د اسلام موافقي ګولې د خلک دغه معاملات د کمزوري د ایمان او اسلام په مآمه په معاملات کې معاملات د دنی امور لندین کې کده برابر او کده پا معاملاتو کمزور کمزوری ہوئی معاملاتو لکمزوری ہوئی قرآنی کریو اخبال مشعل راہ گرد اول پکالی جی پا دیل آراب از زندگی دا بزا ما زبادی زندگی بزت ایرون او کنا دا سنوہ او بیاتو بسال دو حیواناتو دے جانورو دنګورو دی یو آسان دی یو هغه سره دي زندگی خله کو زندگی د ژوند دی څه سره اخره پدې زندگی په دې ژوند فورې ختل لې څنګه دنیا د پاره خلکو باندې واله موږ تاسو وې ده ته مولا د هموندو وې او امی دې هموندو وې کنه د هموندو یو کبل دې هموندو دی ا وکم فران چې اخره کوستل دی دا دا لویي فټواني نه دا تصاوير او بوتان چې وګورځولانه ماله براکه ښه څه د شریعه خلاف مشکاک په باب تصاوير دغه باب کې دنه موتاجه زه غواړم خره حدیث په معنی دې دی اسلام دین او قدام مونږ هیڅ لا يرقام من الاسلام الا اسم مفاطی بسرپ ننگم پادید اسلام تیزم و سلمان ای مانورکار زمان دی شریح خلاف تو ماتی او شڑے او ای چیز تالا بٹو وقت ہوگی ماتی او شڑی تا بچرمین زکار ماتی او اٹھو مانا با سمرتان خائی ماتی او خواب گیمش شدر ای نبزان لکٹکی ساپادی بٹو ماتی او فضاکار زیو لحق دورو جا قد زکاة داشئی مبرر ندان اور سوجہ نی. بس عبد الدینار عبد الدرحام خلق پاتے دنیا اور مسیح اگتزیر من الدنیا قرآن کریم کے زیب زید اعلموا انما الحیات الدنیا لهم ولعب وتفاخرون وتقاسل فی الاموال والاولا زادہ بارغا المال والمنون زینة الحیات الدنیا معال اوقات د خوځي بوزینت د دنیا دي زغن لي الناس حب و شهوات من النساء والري والمناتين من قلب تتزين من الدنيا الله بیان هي چې دا څو روان دی چې خلک بده عبد الدينه عبد الرحم جوړ شي پیسہ اشرفي او رقم دا بیا سره دين ثروت اچار نه اق زمانه هاغه وخت دی چې ګورې دا. حلال نشتا حرام نشتا جائز نشتا ناجائز نشتا کچھ پیسایو رکھنگو کچھ سڑے حرام کنی داغت عبادت قبلی داغت دعا, دعا, دعا قبلی رمبانی شرط پر دعا قبلی دو کی رزق حلال دے تصیر معارف بری زیادت د دعاو د پار شپ شروع لیکل لږې بې ترې بقرہ پاتې ده د شپک شروع چې سړي کې راشي د دعا دعاو کاملې په پاره احمد د شپک شروع ته نوښت پکې نو نه سره دی دعاو کې نه دی اوسه کول کې را ده یو د حلال او د حرام تمیز نه کوي او په مخ باندې هغه هل می مزید کې جرام سمرت بیسیوی بی اگر هر سنگ جی دادا لیجی سمرتی دا برنواخت کتب پوریمون کل دقیقی مقتلائی براس منگ سوچ گوی که براد آسر وزان دم کتل پکار دی چه مما که سمر دی داغی مامان ادام داما دا ازد منو کم چه منحیات دی کم چه حرام کارون داغی نزان بچگول پکار دی مجی تیگون داغی غشبا قصان قصود، ما خبر یه رو با مستجاب و دعوات او خلق باقا خارکو خلق بل رادل، دعا بچاتا کولو، خبلی دبا اگا، اگا بادشاہ و دعا درمانی اگا، اگا حرام کو اخورو بیا دعا کبن ببنی، اگا حرام کو اخورو دیا چاہ سک دعا منا خبلی نو اسنګ مشه حرام کې ټول موږ مکتلای دا ګورو نشي داري ز بال بچ زما خوري دا عبادت وسنګ خبري معاملات دي او د اسلام قران کې واجب د عبادتونو نه دي چې موږ او داس کو حج لازم او روزه نشا برته یا ایمان والے او د اسلام پکړی چې ټول ځان داخل کړ ټول پرو وبنای نه سیدا سي نه راځي د ټول پسته خبره پکې دومره او ځنا نذو او درس د قران کریم شروع کی او کونسریج وازګی ما به یې رغې پنځه دې د احران په ویاو مه څنګه سن بحاس اٹھ کے زلال مائے سن بحاس اٹھ کے زلال مائے بحاس اٹھ تریہ اٹھ ماشاءالت سن قرآن واو ری داؤ قرآن سے بدا اڑا اڑا اڑا اڑا اڑا میں نے کہا داکھو بسی دے لگے داکھو سن بحاس اٹھ کے بیان آڑا انہوں نے کہا قرآن حيث يكون متعلق estos الأسلال فقه إنما تهجل اهم الزراعية فقه قرأنا общем وفاءنا إن الدين يرجل إلى المدينة وإكما تكلpoani حية إلى علاج وحرى خل secure من زін وطلاق سأجد لن يستطيع التشكي أن عائل باتل Isabelle ولم تهجل إكتماع ما تهجل وش ي atom و accus من و نور صداسه حوائیزی زوریاتی تاو صدا ما دا درخواسته قرآن وای پا قرآن با درگوریه و او دا نور خلک چې درسونه کوي کنه نور علماء او بیده خوشی تاوس پشی پشت دا غی مطالعه ده کتابونه او گوره ایده پلپیر درشه کتابونه احسان و خلاف سنګ شو درور ما خدا سټېټ باندې وي نو اور له ماي خامخ یو اخر بوسره مطلب دا چې خپل تاسو تیار کړی زنانه دي اوی ته زموږه دادا خاصه کټه حضرات جماعت والا یو بل تا سنګ را شكينا څو واړه په خوانې نه درګه یو کين عمل درو کا په نه درنه در څو واړي نه در دا یو میاش یو ما زاسړې وقفه ولې دا الله دین ته قران دی نو ملګري پیدا دي دا یو ازي دا قران خو دا علماو ته فارنه دا د عوام ته فارهم دي کمه عوام خلک دي زي مخلک دي هو شاک دي کمو زنانہ کې دي قرآن تراول ني یقینا <میزانانا> ان <میزانانا> چې الله په اوران پیووازي د نارینو د پاره مده اوران کې دي مو زنانو او د جناتو او د پیرانو د انسانانو ټول د پاره نه الله دې د موریش په عمر کې برکات واچې <میزانا> کدا چې بندوبست ریزان وقف کې دا الله درزاده فارسه وادي نه ته وی نه چي موږ چانس وواړو پرو خپل اسکو خپل پر څه تاسو داوا درغو درکاو په دین کې خبر وخه لګوي مال و لګوي او جان و لګوي نه الله با اجر او ثواب دې لرزل کی نو موږ تاسو روم داسه پکار دچې دا دعوت ور مالګر ودا او په دې علاقې ملګری زمونږ دین الحمدلله موږ ورته بالکل خالص شوو د یو ز په کتابه د او کاس د نورو مدرسه نیشته بل زه نیشته هر چق په د خو حاله درخواست کومه سورې فاتحه اولس طرح الحمدلله ما چې سورې فاتحه اولس طرح دغې تفصيل دغې تشریح د غې و سبا نه ان ولې چې تاسو راته را وخی هغه ورګه وي په چکم کم بهر نه کسان میلمانه را فارس کا طالبان راضي دي رايي بندوبست مرایي زه قدر دې دره احساسه بندوبست نشته چې زنانه کی دي نو کار خبره ای په هغه علیہ السلام حدیث کې راضي چې هغه یو وخت مقرر کړو په افتات کی ورس یو کور او سيندې کې ټم کور دغلاب مصلو کې ستازو غيت الزنانار الجامكي لكن عمره سلام باغي تاو تعليم لي تو نوص باغ زريان او سو الحمد لله لي بلاخ زرائي دي ها زنانو سنما دا خاصي ياك الشراني او كاغا مشراني الحمد لله وخف وخغيتك قول وقف كي او خبر ذكوي دکه پرده قران کریم کې و آیتونه د پردې نه دي چی وقرتی دروت کنه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاوله دسي تم حالات چې باندې موجوده او خیر روان دي الله دې مونږه تاسو درته دین او ساده کوم د شریعت او د اسلام او د قران خلاف کیږي په بازار کې د دکانګې مونږه ناسم پکې او داسې ډېر نیم ناسو ګڼه دونه ناس کمج زنانا د بازار ته روانې نزاګي ته حیران ډلی پډلی دا بالکل د اسلام خلاب د دین خلاف د قران خلاف لیکن یبمونکی په اسلام ناراضی دی یا بر منعسته ويته بمو غراوال بر شریعت په ما باندې اسلام معفسه ا ما کې د پخپله نهي زم سره خبره چې و شری کی پخپله نه نه شړې ببل ته د اکاتمالو مما ما کې خپل کې ما کې دین نشته اسلام نشته قرآن نشته مننه نشته عمل نشته مزبره غي ګونګاروم او ځان نه ګونګاروم داغي مليتا سره وې اخي سړی کې پکړتایي اگر عجیب ګرځي بازار دینه فريش اجتناب شیطان بدیره وخښاجي چې الله خلاف او الله حکم ما دیږي خوش بل بلو شیطان ته ښه نه ښه شي په پالیسی د خپل ځان له مخې خبره راځه ما شیطان دې سړي سره ملګری شي او هغه دې ضروري مرجن ونه کړل ده په اخر کې هغه شیطان ورته و یا زماته سندور ملګری دي نه ښایولي مې ما یې ونه فرمانی د الله نه کړو نه زم رد شي او تاسو نور نه فرمانیو کې کار کوو عمداشه چې ورته د الله حکم نه منې کړه شیطان د مشارې کې هغه ته امان ځان خو ګماره ځا د کوشش بدا کو زنانا ځکه فتنه او رمانی فتنه چې راغلي وبني سره یې کو د زنانو وصول دي ته ماري شرم داسي ویلته فرمایل انی اوریتکن من اهل النار مطلب ډیره زنانه په جهنم کې کو دلې چی او لوی احادیث تدوم تم بل حدیث فات دغه د شرم د شبېته حبیری علیہ السلام و سلام و سره د میکائیل السلام او د شپید خوب اوسول او ګرځي هغه یو زاله راشه تنور دې اور بلیږي اې کې زنانه او نارینه ګړورت دي خان او دا لمبې برا سر تر اوخیږي کله لمبیل غون کم شي نه پکا تدل اخیر کې پیغمبر السلام تاسو کو تاسو دا به دا هغه بچانه خلک ده دا سره بیا د جهنم هغه اور هغه تنور کې بیاي ماخه خبر ولنه حاسب قبل ان تحاسبوا ماخه ځان سره حساب پکارد په خاطه نه حساب ور حساب الله کوي چې له ما فعل ته و کوي فواتا ور اداکار کوه څنګه اداکار کوه پاک دا پرېشتې نه لالي دوته یا شو دا پرېشتې نه سي ان ال يمين ما يلفظ من قول الا لديه رقيم دا کوم پودر هغه من راغل فرېیکل زمانه چې سړس کار کوي ګورو جوه غلا سخته راغل ته کې خل نو لدی دا سی یو ریکارد پروت دا صاحب مخنې ریکارد ته ګورو ته ها دا کار تانو دا دې من نه نو هر خلک ومنه کافر او مشرکین ومنه لږه چې راځي چې څنګه الله ویلې چې قیامت پرد و عملنامه تعالی درکې سا عمل په کې خوده لکې شي داتا عمل کړې اقرا کتابه بوله الله کلام الله چې تاسو کړل دادی کنه نه دې مونږ نه دې شي چې زه ته پرېشتي ګواهن آغادي که دا, دا آن غې انکار کوي نه لا سپې وو الیوم نخت المعارف واییم دا لا سپې پتا مانی بیا ګواہی نه نقالو لمشهتم علينا نه داخلات یا بدن وزه تاسو وزن بخوله ګواہی وکړه او موږ خپل تیار شه تہ موږ الله باغ موږ دا قوت راته جو موږ لږو وسره نو مفعلان لا حساب کتاب نه نه پات د دنیا څه زندگی او ژوند لچو سره به کومه مربست عيش او عيشه زندگی تیری پیغمبر اسلام زماته امت عمر عمر سره د شپته و نترویا وکاله نام څومره کړه ما کړي عمره نو د یار له سوار له پینځلس دوه زره کال عمر نو زم اوس عمر کم دی و دي عمر كم کي جو الله زمو د بارنا اهل رضوان قدش بر اوصل ده لك بعدي خلق مرند ما د پاس تبوس کو له شب بارات مې دي کي عبادت څنګه دي ما عبادت خو کړه بدل اندر ته ولا يحي لا يعول داسي ومعتمد حديث باندې کې نشته في ليلة مباركة ذا ليلة مباركة امرأة ليلة القدر <سؤال> دي او ليلة القدر <سؤال> اغفا شعبان رمضان ليلة القدر شباب رمضان كي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان انزلناه في ليلة القدر شعبار من وسع على وسع الله على صائده سندي غېرونه ما زمات دي دې ویل کې آريو سره خپل 발 بچل خفورات او هر وخت خورجه ډېر به تر سنګه ده به اول ابدا تشوګه دې منل او خپل آل او من اول شروع کا خرج خفورات کراونه یا پر له او ناکار صفات به راي حد علي د سې له ورګه ځانګه په خلانو ته څه وو و په هر ځماجتمن دغه خاصه یې نارینه او زنانه او د طلبه او ته تا تاسو تا ترغیب او ملګرو کومه ګټه ملګری پیداتې قران درس راوړي احادیث په دنیا راي اذالو علی الخير کفاعه نه دلالت کوون کې په خیر باندې بنې کوي باندې دا سیدل که په خپلې د نیکونو په دا نیکه ده چې د او شلو د دعوت کار دی وکړه ول دې راوس هغه دې براینه بچو دا سب عمل لمکه غلطه من سن نه سنت حسنته من سن من سن سنت سیئته اقابله ما خپل ورشي وویل نه سوم راخاتونه کې دا حساب چا چې د ښه طریقې اگر مړه شوه چې عمل نو کړې او دا داني سارو کو خلکو ته دعوت ورکړه بیا دې اجر ثواب وشي سم راجر ثواب وي موږ ما خبره جماعت خبر می صرف دا کولا الحمدلله تاسو له دې په پام ځندو ژوند کې سره قرآن او حدیث سره زموږ ټول شي د الله او څو درس قرآن رازي Allah bagia agar kamiya dunia akhirat mushkilat Allah zikrullah